де заодно був і переговорний пункт. Всередині того будинку сиділи двоє хлопців і колобкоподібна бабця. Бабця жувала буку і щось бурмотіла під ніс. У тітки за віконцем, на склі якого красувалися сліди чиєїсь помади, я купив жетона і кинувся бігцем до найближчої кабінки. Як не дивно, телефон у Львові вдалося набрати з першого разу. Жіночий голос відповів, що пані Валерія поїхала до клієнта і її вже сьогодні не буде. Поїхала до клієнта? Ошелешений подумав я, а за секунду ледь не зарготав, бо згадав, що Валерія ж адвокат. За другим разом я набрав номер квартири Валерії. Просто катастрофічно щастить. І її мама сказала, що Валерії нема і вже сьогодні не буде. Ой, а хто це питає? Ой, це ви Георгію? Та ж вона зібралася їхати до вас. Прямо з роботи поїде на вокзал, хіба ви не знали, що вона збирається їхати? Я знав. «Дякую, до побачення!» сказав я і повісив трубку. Отже, вже не міг нічого виправити. Лишилося терпляче дочекатися вечора, затем ночі, зустріти Валерію і привезти її до себе на квартиру. «До дідька, сказав я і гримнув дверима кабінки. Бабця, не перестаючи жувати, осудливо зиркнула на мене і пробурмотіла щось ще не розбірливіше, аніж досі. А пчі, двері, руки тебе тримати, ти не рукави. Такий приблизно текст почув я і позаздрив справедливому старечому обуренню. Мені ж обурюватися не було сенсу. Це все одно, що піти і за дванадцять годин до прибуття потяга зі Львова сісти на рейки і просити їх, аби того потяга десь таки спинили. Абрапчихи, я не то пробурмотів, не то подумав. Сенсу грюкати вхідними дверима теж не було, ні в чому не було сенсу, окрім хіба що одного можливості попередити те, що мало трапитися. А трапитися могло, я вже точно знав те, що чи в Старій Вишні, чи радше дорогою назад до Львова, або й після повернення Валерія накладе на себе руки. Я, отже, маю зустріти її. Може переспати, познайомитись з містечком, переспати ще раз, якщо Валерія лишиться на другу ніч, і провести кандидатку в самогубці, майбутнього трупа, ще живого і доволі привабливого у вигляді тіла, що я. І тут я знову подумав. Глорія. Я спинився. Саме так. Глорія може порятувати Валерію, не допустити її смерті. І я отямився на півдорозі до попут-комбінату. Стягнув з голови берета і довго стояв, та ще й радів, що поступово намокає волосся. Троє перехожих по черзі здивовано поглянули на мене. Я повернувся і побрів назад, до суду. Шансів у мене, напевне ж, нема ніяких. Подумав уже в своєму кабінеті Думка стосувалася Не лише приїзду Валерії Я якось дочекався вечора Дорогою додому купив Ковбаси і хліба Удома в мене були шматок сала Банка тушонки І слоїк огірків Привезені нещодавно з села Було і вино Отже до зустрічі з Валерією Готовий Тепер належало перечекати вечір. Час я намагався згайти за допомогою читання. Але, звісно, більше прислухався до звуків за стіною. Там панувала мертва тиша. І я не витримав її тягаря. Та від батьків Глорії довідався те, що й мав довідатися, що Глорія знову ночує в тітки. Я спитав адресу, і вони, не поцікавившись, навіщо це мені, назвали її. Другою долореною тіткою я придумав легенду про те, що несподівано захворіла мати Глорії. Але потреби щось вигадувати не було тітка висока, худа жінка, з нервовими жиловими руками, що шукали та так і не знайшли місця, де б зупинитися подивилася на мене так, наче прокидалася з солодкого сну. Тоді з непідробним, так мені здалося, здивуванням повідомила, що Глорія сьогодні до них не приходила. І минулого разу теж якось відразу зрозумів я. А що сталося? Поцікалась тітка. Дякую. Нічого. Якщо сказати, що я ледве Переставляв ноги, коли вертався, то це значить майже нічого не сказати про міста. І я повз як равлик, до того ж беззахисний равлик, у якого забрали його